Jezus Kyns na 7 uur Hier by my sê dit 1905 So 5 minuut oor 7 Suid-Afrikaanse tyd Central African time Maar of jy nou hier in Suid-Afrika is of jy in die buitenland is Jy is baie, baie, baie, baie welkom Want jy is my boete of my sissie in Jezus En gee om vir jou met die liefde Wat Jezus vir ons lief is Jy is ingeskakeld by netradio.sa, netradio.sa Ons webwerf vind jy by www.netradio.sa.co.za En ek wil anbeveel dat jy een of ander tyd net mykie daar rondklik, indien jy dit nog nie gedoen het nie. Kijk maar na die inlichting, maak mykie vrienden met die radio. Kijk maar na die inlichting, maak mykie vrienden met die radio die radio-statie, hierdie internet radiostasie statie van ons, kry al die informatie rondom al die programme, al die persoene wat uitsaai, tye van uitsending en ons archief, daar in die archief kan we gaan rondkrap, en je kan luister na enige van die programme wat alreeds uitgesaai is. En wat ek gewoonlik doen is in die aand net nadat ek klaar, die program uitgesaai het dan plaas ek dit so gauw as moendlik dit wil sê onmiddellik begin ek met die proces om dit dan in die archief te plaas so dit sal sê nou maar een uur daarna alweeds beskikbaar wees op of in die archief so asblief enige tyd so dat jy enige tyd enige plek kan luister na enige van die programme wat uitgesaai is. En ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Ayrini, stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika en al my boetes en sissies ooral in die wereld waar jylle ook al mag wees en luister, wil is baie welkom oor, daar van bo uit die verre verre noorde daar in Saratov, Rusland waar ons boete, ons geliepte boete daar Geheeld luister Ja, ek wonder wanneer het ek jou daar ontmoet, Pieter Toe ek nog by die vorige radiostasie was Paar jaar gelede En wat een wonderlijke voorrecht om om te leer ken Prachtige mooie gezintheid wat hy het En as jy met om een nacht die voorrecht het om om te praat Dan gaan jy baie lach, want hy is maak jou aan die lach want dit is deel van sy persoonlikheid, daar dan uit van het Rusland, sal dat toch welkom in en ook bykie verder sykt van daar van hom af, daar in Dubai, waar Linda, Antania en hulle vrienden bezig is om ook te luister, ek weet nie hoeveel van hulle luister nie, maar hoeveel maak nou nie saak nie, 1 of 2 of 3 of 4 of 5, en of ons na honderde duisende is, want ek hoop ons kan 1 so 2 biljoen wees wat luistert, voor die Heere Jezus kom, om sy bruid te kom haal. En hier in ons eie land, enige van ons stede, ons dorpe, platteland, plaas, jy is baie, baie, baie, baie meer as welkom. En omdat ons wereldwijd uitsaai, het ek maar sommer net die gewoonte aangeleer om in een paar tale te groet, en ek begin gewoonlik met die Russische taal, Strafuja, en Privet, Zrafutja, is jy nou iemand nie te goed ken nie, Privet, is jy nou iemand, soos my boete Pieter, nou kennis, ken jy van sy Privet, en daar in die Arabiese wereld, sê hulle, salam alikum, maar daar is ook streekstaal, en uit verskillede plekke kan die mens ook hoor Mergebaan, en Allahan wassalaan, En as die mens vir hulle so vraag, hoe gaan dit, dan sê kaifa, halloek, en so meer, en dan in die Tuitse taal, abend Hebrews, shalom, beteken vrede, Kalimera in die Grieks, goeie en good evening. Ek hoop jy voel nou sommer net lekker gegroet, dis eindelijk my alle rede, hoekom ek groet, is dat jy gegroot voel, dat jy nou voel, maar kyk, ek voel nou welkom nie, so ek is gegroet en ek kan maar hierby, hierdie stasie, inskakeling, hoop jy rustig, ek hoop jy kan jou skoene uittrek, en jou voete bykie in die lucht kry, so op iemand sy skoot, of op een stoel of iets, en jou haare losmak, as jy lang haare het, en net rustig verkeer, Ontspan, vergeet al die goede buitenkant asblief hoor Al die dinge waarmee jy nou vandag helemaal bezig was, dit is oordonderend. Al daar die goede heel dag en al dag mee werk, moet een mens vir hierdie tykie wat jy bezig is met oordenking, moet een mens alles daar buitenkant kan vergeet en ontspant. En Tania daarvan uit Saratov, ach, sê, ek toch nie, <laughs> daar Dubai sê vir my, ek moet haar uh, help, wat sê nie soma net aan die slaap raak neem, ek sal my best probeer hoor, kyk of ek interessant genoeg kan praat, so dat ons nie net aan die slaap raak neem, maar as jy nie slaap raak, is ook maar goed, uh, want een mens slaap maar net omdat jy moeg is, en een mense brein word, betekent keer maar baie moeg, maar gelukkig, mense gees, gaan nie somme slaap nie, kan eindelijk nie slaap nie, dit is soos God, hy sluimer en slaap nooit, dit is omdat God is gees, so weer eens, dan baie welkom, ons hoofdthema, waarover ek gewoon ek praat, wat in my hart, woon, daar die gedachte gaan oor, Die brood van Jezus Christus Die brood van die lam Waarvan ons lees In openbaring 19 Daarvan vers 7 Daar word die Onderwerp aan die orde gestel En dis so een wonderlijke Angrypende gedachte Om te denk dat dit Die kersie op die koek is van die hele bybel Van die hele mensengeskiedenis Van die Christendom Is daar die groot Wonderlijke oomblik wanneer Jezus in die juwelik treed, want daar was nog nooit in die in die hemel enige juwelik nie. Na my kennis sal daar ook nooit weer een wees nie. Dit gaan die enigste, grootste juwelik wees, wat daar ooit plaas gevind het of sal plaas vind. En jy en ek wat nou luister, ons het die voorrecht, die geleentheid, om deel te kan wees. En, jy weet, as iemand sê, man, wie jy, dit amper, amper, amper gemaakt, dan betekent dit, maar net in reële termen, jy het gemis. Ja, <laughs> nee. nou, ons wil dit nie mis nie, mese. Ons wil nou nie een dag staan en jammer wees en spuit wees nie. Die Heere wil nie heer, dat ons in so'n toestand moet wees nie, hy wil ons nie blij wees. Daarom staan het ook daar, jy moet maar kyk by openbaring 19 vanaf vers 7, dat ons blij moet wees, oor hier die grootse wonderlijke geleentheid, waarin ons deel kan hee. Om, maar omdat dit die kers op die koek is, bevat en omvat dit die hele ganse skrif, en moet een mens uit die aad van die saak, gedeeltes en gedeeltes en gedeeltes rediseer, tot focuspunte rondom dan die bruid, en vir daardie rede raak ek aan verskillende onderwerpen soos die voorlesing die boekvoorleesing wat ek het en dat ek ook beplan het om vanaan dat ek een paar uh, bladsoe of twee daar weer uit te lees uit die groot gedachte van die, ja, die groot bekende skryver Gideon Joubert waar die inzichtprys ook ontvang het vir daar die prachtige, mooi, mooi, mooi, mooi boek van hom, wat hy in soveel prachtige, mooi, vloeiende Afrikaans geskryf het. Maar ingewikkelde uh, termen en terminologie moes omskryf op soe manier, dat het vir ons verteerbaar is. En die hoofdstuk waarmee ek moet begin, is die hoofstuk met die naam Skatkes van die Himmel en dit gaan uit die aad van die saak oor die sterre en, en so meer maar ek het nou net ek weet nou nie of ons by die boek gaan uitkomen, waar gaan ons kom nie ons is onder die leiding van die geest van die Heere in sy hande oor hoe hy hier die saak wil hanteer, maar ek wil vraag dat jy nie net sal luister nie, maar ook met my sal praat en dien daar een vraag of twee is As ek miskien net daaran dan so aandag gees als recht, want dis moest me wat oor het gaan, dit gaan oor jou. En die feit van kennis neem en kennisname en jou kennis uitbrei, nie net terwille van kennis die mense, dit gaan oor wijsheid. As jy onthou, as ek so bykie kan van die spoor afdwaal, oor die wijse manne, wat vir ons daar by die begin van evangelies uh, bekendgestel word, wat geweet het van die geboorte van Jezus. Dis mense met, met baie weisheid wat hulle gehad het, en akkurate kennis van die sterre. Uh, kennis wat die mense in Jerusalem nie eens gehad het nie. En so kennis op sig self is hy nie is my verkeerd nie, en met wijsheid is daar ook niks verkeerd, en teendeel, die bybel praat die heel van wijsheid, en verwijs na een man so Salomo, wat een baie baie wijse man was, en die bybel sê daar was nog nooit so wijse man nie, en daar sal na hom ook nog weer nooit so iemand gebore word nie, met wijsheid, met absolute wijsheid, en as dit is wat ons van die Heere kan vraag, dan is dit juist wijsheid, omdat die Heere self sê, as iemand wijsheid kortkom, het dit van God bid, en ek, ek denk ons het elke dag wijsheid nodig, ook nou vanavond, so is nou hier een vraag vraag, ek het die vraag so my net hier gevra, hier op ons webwerf, of by die kletskamer dan, ek wil net vir sê, as jy luister en jy weet nie van die kletskamer nie, dis op Facebook, en dan soek een mens maar nie daar, op Facebook, soos wat een mens maar soek, daar by die soekgedeelte na net radio SA dan sal jy by die kletskamer kom en iemand so jy daar inlaat en dan kan jy net hallo sê of wat jy ook al wil doen of net vir ons wil groet of vir hulle vraag vraag of weidra wil maak, bye bye en meer as welkom om dit te doen die vraag wat ek sommer net hier gevraag het is of daar lewe op die ander planete is Nou, planete is nou weer somme net so een verwysing na van die biljoene en biljoene en biljoene sterre wat daar is, en sommige is planete en andere sterre en so meer. Nou, wat sal jy nou sê? Oor al hierdie miljoene, miljoene, der miljoene, by berekening so een veertig quadrillion sterre. Dit is nou mense in die kosmologie wat studie maak oor die ontstaan van alles en uit die aard van die saak dus tot die sterre kunde ook dan toetree. Sê dat daarby so een bepaalde manier van berekening een veertig quadrillion Nou 40 quadrillion is 40 met 21 nille Nou vir een mens, ons gewone mense Is daar die getalle eindelijk ontoeganklik Dis maar net een getal, nee ons kan nie dink in termen van 40 met 21 nille nie Dit is asemroovende getalle. Nou, hoe ek God leer ken uit die skipping, is dat God uit die niks skip. Maar God skip nie niks nie. God skip iets. En omdat lewe van God afkomstig is, weet ek nie hoekom God iets sal skip, wat nie leven het nie, al is dit nou, leven soos wat ons dit nou ken nie, nie altyd leven is soos wat ek en jy dit nou hier op die aarde leer ken nie, want ons definities en goed is alles arts gewonde, want ons hier gebore en ons hier groot geword, en hier is ons geleer, en dis wat ons verstaan, ons begryp, wat is een rivier en wat is die see en al die dinge omdat ons hier hierop hierdie bepaalde planeet is met hierdie verskynsels hier rondom ons. En baie keer is ons nie eens ingelig oor ons eie aarde nie. Kom ek verduidelik vir jou oningelig ons eindelijk is. Ek was op een stadium Israel toen, nou nie om sightseeing te gaan doen nie, maar dit was een misie om daar in Jerusalem enerzijds te kom, ek het ook die missie daar, voltooi wat ek daar die primaire missie, om daar by een rabbi uit te kom, daar onder die wesmuur werk, <coughs> en dinge wat ek daar gesien het, en moes gaan sien het. So dit is, goed wat die mens aan sit en denk, en jy jou, jou denken probeer uh, vir jou duidelik maak, dat jy antwoorde krij op sekere bepaalde vraag wat jy het, wat so met die tyd ontstaan. Heer, as jy mens na ander lande te gaan, dan, sêne mens nou weer ander kultuur en goed wat mense doen wat jy nou nie aan gewoont is nie? En so brei jou kennis maar uit oor bepaalde dinge. En nou wat is die verskillende tale by wat op die aarde gepraat word? As mens iemand sou vraag Hoeveel verskillende tale word daar nou op die aarde gebeesig? Dan sal jy sien, ons is nie rechtig ingelig daar nie. Want ons maar sommer maar net raai en een paar tale nou noem, soos Afrikaans en Engels. <laughs> en jy sien nou soe biekie verder, denk, denk nou in termen van, sê nou maar Duits, en jy dink een biekie verder aan Italiaans en, en Russies en so meer maar jy sal sien op 'n stadium steek een mens, dan hou vast, dan weet jy nie meer nie. En as jy nou iemand ook sou vraag, nou goed, kom ons vraag net een ander vraag, oor die aarde, hierdie aardbol, waarop ons nou woon. Hoeveel lande is daar? Hoeveel verskillende lande is daar? En jy kan gaan vraag, vraag oor hoeveel oceane is daar? En jy kan vraag vraag oor hoeveel riviere is hier op hierdie aarde van ons. En jy kan vraag vraag oor hoeveel berge is hier in die wereld. En dan sal jy geachterkom dat ons is verskrikkelijk oningelicht Somme net oor ons eie aarde En dan kan jy Die toets Bykie verder neem En vir iemand vraag Nou maar goed, kom ons beperk ons nou maar net tot Afrika As ons nou hier in Zuid-Afrika bly Hoeveel Verskillende Lande is daar Op hierdie continent Van Afrika Dan sal jy sê, on sê maar, baie, baie, baie beperk, verskrikkelijk beperk. En vir iemand vraag, hoeveel refer ek, en my die ding bykie naderbring, en sê hy in Suid-Afrika. En baie mense op die aarde weet nie eers, weet dat Suid-Afrika helemaal een unieke plek is, heel anders as die rest van Afrika nie, en dat hier baie blanke mense is nie want toe ek een dag in Amerika my haare gaan snu het, toe praat hier die haarkapper nou met my, en hy hoor my accent, en hy vraag nou van waar is ek, en ek sê ek is van Suid-Afrika, en hy kyk my so op en af, en hy sê vir my, maar hoekom is jy dan wit, en hoekom is jy so vet? <laughs> nou ek so ek bieke lach daar oor, nou al wat hulle nou, meeste van hulle weet, pas destijds, toe ek nou daar was, is van Ethiopië, en hulle het geweet van hongersnoot, en hulle het geweet van hulp wat aangebied is, en hulle het gesien hoe maar is die mense, riet, riet, skraal, as gevolg van hongersnoot, en geen enkele blanke daar gesien nie, en so het is vir die oud toesnaaks, hierdie man wat hier so sit, wat dan nou nie so plank din is nie, en wat wit van vel is, en ek sê van die, maar ek is van Zuid-Afrika, Zuid-Afrika, Zuid-Afrika beteken vir hom niks nie, ja, dit is hoe ons kennis soms ons in die steek laat, net oor ons eie kontinent, en oor ons eie aarde, nou mense, toe ek nou daar tlaag gereis het en terug is nou weer in Zuid-Afrika, toe denk ek, ek wonder nou, hoekom sou dit nou vir een mens nodig wees om naar die buitenland te gaan in Zuid-Siening te gaan doen, as jy nie is jou eie land ken he? Ons het prachtige plekke hier in Zuid-Afrika, waar ek nog nooit my voet gesit het he. Ek het maar hier groot geword, ek is in Kimberley, dis in die Noordkaap, dat, daar is ek geboor, en daar het ons getrek, toe ek in die laarskool in standaard 5 was, dan nou vandagse graad 7, toe is ek by die, die plek wat bekend gestaan het as die Rand, en daar die plek hierbydaan wat ek geblei het, ons geblei het dan, was Randpoort, die hek van die Rand, Randgate, Dit was nou soort van my wereld, my kennis van die wereld, op daar in die Noordkap, en dan nou hier in die begin van die, waar die rand begin het, en ek het een sister gehad, wat in Johannesburg gebleid, so ek kon nou piekje verder bewege, na Johannesburg toe al gaan. Maar Pretoria was net so'n va begrip verder. En later het, ek, stel in bos toe gegaan om die dieren dat daar die kinderdrome van my waargemaak het, en toe sien ek vir die heel eerste keer in my leven die ka prachtige plek met die prachtigste berge en so aan en hy is nou daar op stel bos, en hy gaan op die perl toe en daar die omliggende plekke die waarom mens omtrein die wijnroute het en verder weet jy nie veel nie, totdat jy nou later na Kaapstad toeself gaan, en, maar dan is daar nog klein ander plekies, mense, ouwens die, die plekke vir jou opnoem, dan weet jy glad nie, is waar dit is nie, ek kan het ook daar gesit, toen ek een dag, die een van die klas klaar bygewoon het, in die filosofie, en ek sê daar, laanse dame, en ons gesels, en sy sê, sy kom van Lambertsbaai af. Daar dag ek nou, waar in die wereld is Lambertsbaai? Ek het toch nooit ees die naam gehoor. Ek het nie een idee in wat die richting is om te dink, waar is Lambertsbaai nie? Nou, hoe kom al hierdie gepraat van my nou oor die wereld en die land en die God? En so is om het ons verskrikkelijke beperkte kennis het, oor ons eie omgewing, wat nog van daar in die sterre, en in die sterre jimmel, en of daar nou lewe is, as ons nie ees weet, wat is al die rivieres naam in ons eie land hier, of somme net hier in Zuid-Afrika, hoeveel rivier het ons hier, weet jy, dat, mense weet dit net doodgewoon nie, nou, as ons kennis so beperk is, wat nou daarvan as ek hier nou vir jou lees, en Judas, dis nou die brief net voor die mens by die boek openbaring kom, en Judas het net een hoofdstuk, en kom ek lees vir jou, hier in vers 6, en dan kyk jy bykie of jy mooi verstaan, vers 6, Judas wat skryf, hy sê, en die engele, wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, verskoning, <coughs> maar hulle eie woning verlaat het, hulle eie woning verlaat het, luister nou mooi, die engele, hulle hulle eie woning verlaat, en het hy vir die oordeel van die groot dag, met eeuwige boeie onder die duisternis bewaar. Engele, wat hulle eie woning verlaat het, nou waar was hulle woning? As jy nou sê, is die himmel, dan moet jy nou onthou, as ons praat van die himmel, waarvan praat ons nou eindelijk? En van wat er woning dan in die himmel? Ons dank nou in termen van die jimmel Die Hebreeuwse woord gebruik Een meervoud as dit van jimmel praat Praat nie vir ons in Afrikaans praat van jimmel nie In die Hebreeuwse en ook in die Grieks praat hulle van jimmel Want ons het hier die jimmel wat net boek kan die aarde begint tot en met waar ons atmosfeer nou ophou, hier waar die vogels rond vlieg, hier die jimmel, dan is daar een tweede jimmel, en dit is waar ons al die sterre en al die planete sien, wat nou buitenkant ons atmosfeer is, en dan is daar een derde jimmel, wat een ander dimensie is, wat nie weg ergens is nie, dit is nie so, in die ruimte verplaas nie, dat dit het ander ruimte inneem nie soos wat ons nou weet van ruimtelikheid dis net die dimensie, mens kan op die hemelse, op die aarde staan en maak die heren die hemelse dimensie vee op en jy sien wat in die hemel dan aangaan waar God woon nou dank nou in terme dan van hierdie vers, kom ons kyk weer en die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, hulle het nie hulle eie beginsel bewaar nie, en ek gaan nou daar praat, want ek wil in daar die skrifgedeelte toe blaai, die engel wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag, met eeuwige boeie, onder die duisternis bewaar. Goed, nou wil ek hy moet jy bykie dank daan he. Nee. Waar is hulle woning nou? Waar het hulle geblei? En hulle het nie nie daar geblei nie. Hulle het hierdie woonplek van hulle verlaat. Want hulle moest dit nie gedoen het, want die aarde het die Heere nie gemaakt vir hulle nie. Die aarde die Heere vir ons gemaakt. En die mens die geskapen. Hy nooit sien hier is die engel geskapen hier op die aarde nie. hulle eie beginsel nie bewaar nie. Nou, terwijl jy bieke daaraan nou sit en dink tegen die achtergrond nou van wat ek gevraag het, of daar lewe op ander planete is, luister ons na die Onse Vader wat hier door Nikolaus Lau vir ons gesing word, net terwijl jy nou dink. Haai, hy hou dit. Dit die 'n klikkend online. Hy net so weer verfanaand. Die fardel bly gebeur. Ek sal so die môre, my, my God, hier voor.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 the storm i see me through lot the enormous so land face a be the storm exol don't make me lost the awesome straw in order net so awesome hall exol my storm die naam, met die is daar geen twyfel, ek soe sterk, soe stal, as hy my toelat in die naam, sal ek wees na bestaan. Hy is by Net Radio SA en hy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Aeronie, Pretoria in Zuid-Afrika en die program hier oordenking, ons oordink Godse woord en praat soms so bykie lekker met mekaar en ons probeer om Vitania daar in Dubai om haar wakker te hou, hulle so 2 uur voor ons So as dit by ons nou 8 uur is, dan is dit by hulle 10 uur, so man of meer, ek, ek is nie helemaal seker of hulle net precies 2 uur voor ons is nie, maar man of meer dit. En ons het soms so bykie vraag gevra oor of daar lewe op die ander planete is, of dan die sterre. <coughs> Bly daar weesens op die sterre, of was daar weesens wat op die sterre gebly het? Kom ek lees vir jou. Voor jy nou te diep dink en dalk skade berokken, uh, ek lees vir jou by Richters, richters. in die Engels die boek Judges, Richters, dit was voor die konings, dit is ook om een genoem was, en moet ek seker dalk net so vinnig dier die boeken blaai en vir jy sê wat aangaan en wat alles op mekaar volg, jy die tyd van die Richters was daar nog nie konings nie, en na die richters eers het God mense gesalf as konings oor Israel maar hierdie tyd, voordat was dit richters en een van die richters was ook nog gedame en ek ga nou nie vir jou sê wie is nie want jy maas so bykie gaan rondblaai in richters, daar een van die name, de Bora kom ek desfiel vers 20 in richters 5 richters, hoofstuk 5 Herstoontig, ja, omdat jy, ek vat jy nou by jou gedagtes, soos wat een mens iemand moet, moet begeleien, moet help, en die mens kan nie somme net achter elke mens aanstap wat jou gedagtes wil leien, nie, nie, moet pa altyd voorzichtig wees, jy kan nie ook somme net achter tiende uilers aanstap, nie, jy moet bid, en vir die heren sê, heren, ek wil nie somme net na die man luister en alles inslik wat hy sê, nie, help my, dat ek dit kan weeg, dat daar vir my onderscheiding van Gees sal wees, dat ek net die waarheid sal hoor. Maar as jy nie daar die waarskiewings in goed krij, dan kan jy my mooi luister en volg wat ek vir jou sê, want ek doen dit met die suiverste van bedoelings, alles net om jou te help, en dat daar licht sal kom waar daar duisternis is. Om ek lees vir vers 20. Luister nou mooi. Uit die jimmel het die sterre geveg Uit hulle baan het hulle tegen Sisera gevecht. Dis Godse mense wat hier in een strijd was tegen Sisera. Maar selfs die sterre het tot hier die gevecht toegetree. So luister nou mooi vir my. Dis nie ek wat dit sê nie dit is Godse geinspireerde woord, het ek hierveel woord vir woord aanhaal, uit Richters hoofstuk 5 vers 20. Misschien het jy dit al gelees, en dit nooit opgeneem in jou denken nie, want een mens lees baie goed, korante en wat ook al, en jy neem dit nou nie rechtig, as jou eie nie, maar het jy dit al alles weer vergeet. Uit die hemel, Uit die jimmel het die sterre geveg Uit hulle bane het hulle tegen Sisera geveg Mense, Godse engele kom veg ook hier op die aarde Jy sal onthou in die boek Daniel Verskyn daar een van die aards engele aan Daniel En hy is moeg, moeg geveg En uitgeput staan hy by Daniel en hy sê vir hom, Daniel, ek is gestuur na jou toe. Van die oomlik af dat jy begin bid het, het God my gestuur om antwoorde vir jou te kom gee en daar die dinge wat jy so graag wil weet vir jou te kom verduidelik. Maar ek het 21 dagen vecht om by jou uit te kom. Paulus in Efesiërs 6 sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie maar teen die geeste bose geeste in die lug. Kortom mense, God se engele veg vir jou. Dis hoekom die engele gemaak is as jy gaan lees in 'n hybreers oor die engele hylle is geskapen ter terwille van ons wat die saligheid gaan beerwe Maar daar hy staan nie in ons dienst nie, hy staan in Godse dienst hylle luister na God as rangorde God is een God van orde daarom sien jy die vierkantige sketch die heel tyd in die skrif van Godse orde, Godse orde is altyd vierkantig, vierkant in Engels square, toe ek in die school gewees het nog, het hulle vir mense wat nou soort van konservatieve denke gehad het, as hulle as a square genoem, is dit nie interessant nie, God is ook a square, sy formatie hoe hy sy mense opgestel het. Vier windrichtings, drie in die een kant, kom ons noem het, drie van die 12 stamme is aan die suide kant, drie van die twaalf stamme aan die weste kant, drie van die twaalf aan die noorde kant, en 3 van die twaalf aan die ooste kant, en so moes hulle in daar die formatie beweeg. Vierkantig, so moes die tempel gebouw gewees het, vierkantig, en so sien Johannes weer die nieuwe Jerusalem uit die himmel neerdaal, vierkantig, God is een God van orde, God het nie die mekaar spil nie mense, God bring altyd orde, en jy sal sien, Godse mense is amal ordelike mense, Daar waar wanorde is, daar probeer hulle altijd orde te breng, orde te scheep. So dit is niemand warboel van een klom planete met geen inhoud en doeloosheid wat ronddruif daar in die uiterste uiterstes van die scheeping nie, Nee. Die sterre het tot die geveg toegetree. Want hier die engele van God, mens, om daar nou ek lees, sê nou vir jou wat ek glo. Die engele wat hulle eie woning verlaat het, het vanuit hier die bepaalde planete waar hulle veronderstel was om te woon en te bly, het hulle verlaat en hier na ons planeet toe gekom. kom ek lees vir jou in Genesis hoofdstuk 6 Toe die mense op die aarde dit die aarde nie, hier die planeet van ons die aarde, toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dochters gebore is Toe sien die seens van God dat die dochters van die mens mooi was en hulle het vir hulle as vrouwe geneem, almal wat hulle verkies het. Sien hulle het hulle woning verlaat. Toe Jezus gevraas oor die opstanding, en wat er mense, as dan nou een man gewees het, uh, wat een vrou gehad het, en die vrou het gesterf, en het nou weer een ander vrou getrouw, of andersom, en een vrou getrouwd was, en een man het gesterf, en sy word die vrou weer van iemand anders, en so meer, en so meer. Vraal het toe vir die heren nou met, wie gaan sy nou, ja, dan die jimmel trouw? Of wie sy vrou gaan sy wees? Sê die heren nie, en die jimmel trouw hulle nie. Soos die engele. Dit is Godse orde, <coughs> en die beginsel van die engele, dat hulle nie trouw nie. Dit was God sy beginsel tot vandag toe rondom die engele. Maar hulle het daar die beginsel verlaat, en sien jy, hier kom hulle na die aarde toe, hulle het hulle woning ook verlaat, en hulle beginsels oorboord gegooi, want hulle het gesien dat die vrou mooi was, En wat doen hulle? En hulle het vir hulle as vrouwe geneem, almal wat hulle verkies het. Hulle het sommer net die hele bondel, sommer net die klomp van hulle gevat, soos wat hulle wou maak, hulle eie beginsel oorboord gegooi het. En hulle kom verlustig het hier in die vrouwens van die aarde, stem jy al met my saam, dat hulle hulle woonplek verlaat het, jy hoef jy met my saam te stem nie, jy stem al som net met die bybel saam, met Richters 5 vers 20, uit die jimmel het die sterre geveg, uit hulle baan het hulle teen sissere geveg, net soos, as jy nou denk, oh, vaderland, hoe kan dit nou is? hoe kan nou daar engele op sterre wees, en op, En nou kom hulle hier na die aarde toe en ek om vech hulle hier. Ja, ja, jy moet Daniel, as jy in Daniel lees, dan sê jy ook daar sien hoe die groot geveg was tussen Godse engele en die duivelse eie engele wat hy het. Groot gevechte. Ek het een gelees van 'n man wat geskryf het oor sy oog wat oopgemaak is, dat hy vir een oomblik kon sien in die geestes wereld, en een van se engele sê, van kom, ek wees net vir jou, wat gaan hier om jou aan. sê nou hier die verskrikkelike gevechte in die geestes wereld, hier by sy huis, en hy sê vir die engel, maar hoe kom vecht hier die mense, ek het, ek het nooit vir die heren gevra, vir iemand wat die moet kom vecht nie, die sê hy, man, weet jy, as die Heere moet wacht tot jou oor oopgaan, totdat jy besef wat die gemorsie is, dan sal jy lang kan nie eens meer bestaan het nie. Daniel het nie gewet van die verskrikkelike gevechte, wat rondom hom aan die gang is nie. Die engel het om ingelig en gesê, man, weet jy, ek is 21 daag geveg om hier by jou uit te kom. En hy geveg is nog nie eens klaar nie. Hoe die gevechte dalk rondom om jou? Verstaan nie, hoekom ons, ons huise moet Moet salfolie aansmeer, want dit is een symbool van die geest van die Heere Kan nie onthou daar in die begin van die Exodus verhaal Hoe dat mense moes bloed smeer aan die deerkoseine So dat die verderver nie daarna by hulle kan kom nie En so, so moet ons maar kyk, ons plekke waar ons woon, ons sal dit moet afbaken, ons sal dit moet opeis in die naam van die Heere wat ons aan God die enig Vader, Seen en Heilige gees en sê hier die eiendom, hier wat ek hier bly, hier kom geen bose geeste hierna, maar hier is geen plek vir hulle nie, en ek salf dit in die naam van die Heere Jezus, en so moet jy doen met, na my mening, met jou jylle huis, ooral wat daar ingang is, omdat ingang het symbolische waardes en betekenisse, Goh, dit was net somme so terloopst vraag, is daar lewe op die ander planete? Wel, ek weet nie wat soort lewe daar is nie, maar Godse weesens wat hy geskip het is, is allemaal levende weesens. En daar is miljoene, der miljoene, der miljoene van hulle, en ek wil ek ook net vir jou sê, omdat het is my ei denken, God is een God van orde en van doel, God maak nie goed doeloos nie, geen mens op die aarde is doeloos hier nie, God het een plan vir my en vir jou, so jy wat na my luister, God het vir jou een plan, hy het een blauw druk met jou leven, En dis die rede waarom daar een oordeel gaan wees indag. En Paulus sê dit vir ons baie duidelik, ons moet amal eendag voor die rechterstoel van Christus verskyn, so dat ons kan ontvang vir wat ons in die lichaam gedoen het. Of dit goed was en of dit sleg was. Nou wil ek en jy nie maar eendag voor die Heere staan, met blijdskap en vreugde en opgewondenheid en oor mooi so'n goeie en getrouwe dienst ne. Dit wat ek van jou verwag het, het ek aan jou gewaas, maar alle mense sien nie, alle mense sien nie rechtig nie, want dit lees ons in Roemeine, somme baie vroeg,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 dit wat nie sigtbaar is nie, sy onsigbare dinge, kan van die skipping van die wereld af, in sy werke verstaan, en duidelik geseen word, namelijk sy ewige kracht en goddelikheid, so dat hulle geen veronskuldiging het nie, so we ek kijk na die skipping, kijk ek met nieuwe oor, met andere oor, sommige mense daak dan ek kijk, het is die handewerk van my God, wat een skipper is, en wat met die doel goed maak, hy, het die maar en het, sy vingers geskit en soos verf wat van sy vingers afspat is dit nou oral hier in die in die oneindige in so net sulke spatsels van sy werk nee mense God werk met een noukeurigheid met 'n doelmatigheid en met 'n wetmatigheid So my eie siening, dit onthoud is my eie siening, is dat die engele wat hulle eie woning verlaat het, is hierdie verskillende planete waarop hulle ordelik gewoon het, en moes woon, onthoud, engele is nie soos ek en jy wat water en brood en sukke goed nodig het nie, ons mense as hulle na die planete kyk, sommer net hier na die maan en na mars en so, dan sê hulle nie, maar ons kan nie daar blij nie, daar nie water nie, daar is nie sierstof nie, het is mense, God het vir ons die aarde gemaakt en hy het vir ons hier water gegee en kos en hy het vir ons sierstof gegee so ons hier kan bly engele wat hierna te kom het nie water en brood en die goed nodig nie hy het een ander manier van bestaan ek en jy gaan ook een ander manier van bestaan he die heren gaan een nieuwe jimmel en nieuwe aarde maak en daar gaan by voorbeeld nie is een see wees nie. Ons gaan verheerlikte lichaam hee, een hele nieuwe soort van bestaan, wat vir ons wacht, waarin sommige mense in daar die nieuwe bestaan, gaan hulle konings wees, en priesters gaan hulle wees, en hulle gaan vanuit daar die verskillende lande hier vir die duisend jaar regeer, saam met Jezus en sy bruid, Jezus en sy bruid gaan vanuit Jerusalem regeer, want dis waar hy as die tweede Adam met sy Eva, sy vrou, die bruid van die Heere Jezus, gaan regeer, en dan sommige mense gaan konings en priesters op verskillende plek in die wereld wees, die bybel mooi bestudeer, inordelijkheid, God gaan alles weer herstel, die hele totale orde wat daar verval het onder die eerste Adam en dan die eeuwigheid altyd en verewig saam met God, terwyl die duivel en sy engel en mense wat nie die evangelie aanvaar het nie tot dan alle eeuwigheid en die verdoemenis gaan wees, niemand wil het heen nie, God wil het nie heen nie Ek en jy wil dit nie en nie, daarom wil ons hier die radio gebruik die golwe hier van dwars oor die ganse wereld gaan om mense te waarski om met hulle te praat oor die ewigheid wat wacht. En daarmee gaan ek jou nou groet hiervan uit Ayrini in Pretoria, Suid-Afrika, sê ek vir jou shalom, mooi, wonderlik en aand in die teenwoordigheid van die heren, wanneer jy slaap, dat jy wonderlike nachtrus sal hee, en as daar een morgen is, dan is het woensdag, dan is ek weer hier, in die selfde tyd, oordink ons, Godse woord, en as jy vir my vraag het, vraag vir my die vraag oor, nie bang wees nie, ek sal help, ek het nie al die antwoorde nie, maar wat ek ken, sal ek met jou deel, Shalom. Can't wash away my sin The blood of Jesus, Jesus.